Примостивши в золоті голову, він ще трішечки так полежав, поворушив губами, подумав знову, і вже лише тоді тільки встав. Устав, пересмикнув шкірою, обтрусився, і, відчуваючи себе під короною зовсім іншою особою, пішов. Куди б це його піти? Побрів по табору. Проминувши на мети, віслячок підійшов до конов'язі. Йому дуже хотілося, щоб його побачили коні. Та коней в таборі не було. Замість них над табором попискували кажани, і їх не цікавили ні віслячок, ні його золота корона, і де він у ній чи без неї. Кажанів цікавили комарі, а власні малі діти, і те, що незабаром вже й осінь, а за нею й зима. Проминувши конов'язь, віслячок подибав між куреннями. Але й у коренях не було тих, хто б міг йому ну вже не те, щоб і поклонитися, і крикнути слава, а хоч би сказати «Добрий вечір». «Ти бачиш? Ти тільки дивись, ні коней, ні козаків, усі зрадили», сказав він собі і побрів до возів. Який порожній і байдужий світ! Тут ходиш уночі, не спиш, думаєш про всіх, а до тебе хоч би тобі пхи. Нічого, ні уваги, ні співчуття. Я вже не кажу про любов. Таке коротке життя і так марнується. Біля возів і між возами пахло пересохлими кінськими котками, батогами, вішками та сумним будяковим пухом. Проминувши вози, віслячок вийшов на кручу. Тоскно подивився на місячний срібний дністер, на той берег, де гуманіло військо і щось кричав. Віслячок впізнав його з голосу, той, що з мідним хрестом і в ризі. Поминувши кущі шипшин, а за ними кручу та дністер, він знову повернувся в табір, пройшовся перед горбатами, ще раз заглянув їм в очі і не побачив у них цього разу ні зір, ні місяця, ні себе у короні. Верблюди очі заплющили. Тоді він ще підійшов до лави, висирбав ще піалку і, не скидаючи на ніч з голови корони, ліг під лавою і заснув. Наливайко збудився. Темно. Стягнув з голови кожух. Темно так само. «Де я?» – подумав він. Простягнув руку, лапнув, князь. Під шубою посвистував носом князь. Простягнув руку, другу, лап-лап нікого. В головах лежало сідло, і над ним на акацієвому вішаку біліла в пітьмі сорочка. Наливайко мацнув ногою. Біля пологу холодилися чоботи. Він знову відкинувся на спину і приплющив очі. У наметі було темно і тихо, як у запіччі. «Ще трохи полежу», – подумав. «Котра зараз пора?» «Жаль, що півня в степу нема». З боку Дністра до нього долинув гомін. Наливайко припідняв голову із сідла і прислухався. «Гомін не гомін, плюскотіння не плюскотіння. Та щось на те схоже – і на гомін, і на плюскотіння, і більше – на грізний гуд. Наливай косів Гуди ще наближалось. Ще з повними сну отшима наливай-ку на зняв з вішака сорочку. Холодна з ночі сорочка обтекла тепле насонене тіло, прилягла до спини, до живота і почала гріти. Ще посидів трохи в сорочці. Тоді, ловлячи вухом Дністер, він налапав штани і чоботи і підтягнув їх до себе. Відкинув набік кожух, устав і, заточуючись, устромив охолошу ногу. Та другу холошу, хоч скільки і як водив у пітьмі ногою, знайти не міг. Холоші не було, ніби хто уночі відірвав. Може, її жував віслюк, подумав Наливайко, бо той жує все, що побачить. Холоша знайшлася. Вона телепалася з іншого боку тієї, в яку Наливайко вже ногу встромив. Нарешті він засунув ноги в обидві. Тепер лишалися чоботи. Наливайко став намацувати чоботи по передках, де лівий, а де правий, аби не взути їх... Не на ту ногу, і щоб не вийшло так, як із штанами. Нарешті він обхав ноги і в чоботи. Повстяні вустілки були мокрі. «На дворі певний туман, через те й чоботи повні туману», – сказав він собі. Підперезався, витягнув з-під сідла шаблю, відкинув полох, нагнувся і вийшов з намету. Табір і степ застилав туман. При землі туман був густіший, ніби хто змолочаєв души в молоко і розливав по табору. Не видно було ні конов'язі, ні куренів, ні возів, ні китайських кантар і шарабанів. Не спала і мокро літала, позіхаючи вчорашня сорока. Та й сороку в тумані ніхто б не помітив, якби на її чорний хвіст і чорні на крилах латки. Біля намету, під лавою, згорнувшись калачиком і сховавши під живіт голову, спав срібне від моросіння віслячок. Сонце ще не зійшло, та зорі на небі вицвіли. Наливайко вагався іти на кручу чи ні, глянути на Дністер чи стоманіти з табору в степ, аби нікого не те, що не бачити і не чути, а піти і пропасти геть. Така гнітюча, мулька образа з'явилася в нього на своїх козаків, що не хотілося нічого. І вранці на ранок ця образа була сильнішою, аніж учора. Та наливайку на кручу пішов. За ним же, як за власним гетьманом царем-імператором, від шарабанівий гарб, від коща до коща, в бойових шкіряних шапках, з піками у руках, Пригинаючись, перебігали китайці Нове Наливайкове військо Разом з Упу і євнухом 21 душа Попереду війська біг Упу І хоча, перечіпляючи саме себе пікою Старий зо два рази вже падав Та дріботів попереду Коли Наливайко ненароком повертав голову в їхній бік Упу давав пікою знак І воїни присідали всі вони для гетьмана царя-імператора мусили бути невидимими, аби своєю присутністю не морочити йому голови».